11. fejezet A kriptalakó Az előbbi fejezeteket napló jegyzeteimből állítottam össze, és így jutottam el történetemmel október 18-ig. Innen kezdve a különös események már sebesebben perektek, egyre közelebb hozva a szörnyű végkifejletet. A következő néhány nap annyira élénkenél emlékezetemben, hogy nem is kell igénybe vennem jegyzeteimet. Ott folytatom tehát, hogy előző nap sikerült két igen fontos ténybirtokába jutnom. Az egyik, Mrs. Laura Lyons kombit részéből levelet írsz föl Charles baskerville oda és akkora kérvető le randevút, ahol és amikor az öreg úr elhalálozott. A másik meg, hogy a láponlapuló titokzatos ismeretlen a domboldalon lakik, mégpedig valamelyik kőkudróban. Ha ezeknek az adatoknak a birtokába se tudok bevilágítani a szövevényben, igazán ostoba és gyáva figura vagyok. Este nem volt alkalmam, hogy beszámoljak a baronetnek felfedezésemről Mrs. Laura lyons kapcsolatba, mivel kártyapartnere Dr. Mortimer meglehetősen sokáig maradt. Reggeli után azonban mégis tájékoztattam, s megkérdeztem tőle volna-e kedve eljönni velem kombit részébe. Rögtön bele is egyezett, mégpedig örömmel. De aztán kisütöttük, hogy csak hasznosabb lesz, ha egyedül bonyolítom le a dolgot. Minél nagyobb a fölhajtás, annál kevesebb az értesülés. Végül is ott hagytam ször bár nem egészen lelkiismeret nélkül. Kocsiba jöttem és elindultam újabb nyomozó útamra. Ahogy elértük Kombit részét, szóltam Perkinsnek, állítsa meg a lovakat. Aztán gyalogvágtam neki, hogy megkeressem a hölgyet, akit ki akartam hallgatni. Szerencsére hamar megtaláltam. Háza központi forgalmas helyen feküdt. A szolgáló azonnal betessékelt, és hogy beléptem a nappaliba, a házúrnője egy Remington írógép mellől ugrott fel. Kedves mosolyja a sietett üdvözlésemre, amikor azonban észrevette, hogy idegen vagyok, kicsit megnyúlt az arca. Rögtön újra helyet foglalt, s így kérdezte meg, minek köszönheti a látogatást. Első benyomásom az volt, hogy Mrs. Lyons páratlanul szép asszony. Szeme és haja egyaránt gesztenye volt, Alig észrevehetően szeplős arcán a barna nők jellegzetes rózsáig virítottak. Az a bizonyos halóvány pír volt ez, amely a tej a rózsaszírmainak tövét színezi. Első benyomásom tehát, ismétlem, a csodálat volt. A kritikus csak ezután ébredt fel bennem. Valami ugyanis megbontotta az arc harmóniáját. Nem tudom miért, talán a kihívó tekintet, talán a lebiggyet számját, de közönségesnek éreztem. Mégsem volt hát tökéletes szépség. Az első pillanatban csupán annyi a tudatomig, hogy egy szép nő társaságába csöppentem, aki most látogatásom okát kérdezte. Most viszont már kezdtem megérteni, mennyire kényes ügy egy bolygatok. Van szerencsém ismerni édesatját, kezdtem. Ez elég ügyetlen bevezetés volt, s a hölgy azonnal éreztette is velem, hogy bakot lőttem. Atyámhoz semmi közöm, felelte. Nem tartozom neki semmivel, és barátai nekem nem barátaim. Ha a megboldogult szölt Charles Baskerville és néhány más jószívű ismerősöm nem sietett volna segítségemre, atyámtól igazán ilyen hallhattam volna. Jó, hogy említi a boldogult ször Charles Baskerville nevét, ugyanis éppen miatta jöttem. A szeplők hirtelen megszaporodtak a hölgy arcán. Mit tudhatok én róla? kérdezte, s ujjai idegesen babráltak az írógép billentyűzetén. Ismerte őt, ugye bár? Egyszer már mondtam, hogy jó volt hozzám, és én örökre adóta vagyok. Hogy most egyáltalán saját lábamon állok, nagyrészt annak köszönhettem, hogy részt vitt el, szemlélte szomorú sorsomat. Levelezett ször császal? A hölgy hirtelen felpillantott, barna szemébe haragtüzelt. Megmondaná, mi célból érdekli mindez? kérdezte elég éles hangsúlyjal. Abból a célból, hogy elkerüljek egy botrányt. Jobb, ha csak érdeklődöm, mint hogy esetleg meginduljon a lavina. A nő hallgatott. Arca fehér volt, mint a fal. Ahogy ismét rám nézett, volt valami dacos nem nemtörődömség a pillantásában. Jó, akkor válaszolok. Kérdezzem. Levelezett ször császa? Magától értetődik, írtam neki néhányszor, hogy megköszönjem figyelmét és nagy lelkűséget. Emlékszik a levelek dátumára? – Nem. – Találkozott is vele? – Egyszer vagy kétszer, amikor ellátogatott kombit részébe. Szöld nagyon visszavonult életet élt, s inkább titokba jótékonykodott. – De ha olyan ritkán látta, és ritkán is írt neki, honnan szerezhetett tudomás Szöld Charles az ön helyzetéről? Honnan tudta, hogy kegyet segítségre szorul? – Hiszen azt mondja, hogy segített, Igaz? Mrs. Lyons csodálatos kép rögtön kész volt a válasszal. Több környékbeli úr tudott szomorú élettörténetemről, összefogtak, hogy segítsenek rajtam. Az egyik szörny Charles szomszédja és meghitt barátja, Mr. Stepleton volt. Mr. Stepleton hallatlanul kedves volt hozzám, és a baronet is tőle tudta megnyomorúságomat. Arról már volt a kétesüléseim, hogy Sir Charles Baskerville több ízben is igénybe vette közvetítőként stepletont, a hölgy kijelentése tehát igen hihetőnek hangzott. Kérte valaha levélben találkozott Sir Charles-tól. Laura Lyons arcát ismét elborította a haragpírja. Na de uram, nem gondolja, hogy kisé különös ez a kérdés? Sajnálom, asszonyom, de meg kell ismételnem a kérdést. Jó, akkor felelek. Semmi esetre sem. Azon a napon sem, amikor szölcs Charles meghalt. A harag pírja egy pillanat alatt eltűnt, halálsápadt tart mellett rám. Kiszáradt ajkai nem bírták kimondani a nemet, amelyet inkább csak láttam, mint hallottam. Bizonyára megcsalja az emlékezete, szólaltam meg. Ha akarja, még idézhetek is a levélből. Ön ember, nagyon kérem hát égesse el a levelemet, és legyen a kapunál tíz órakor. Már-már elájult, de ereje végső megfeszítésével mégiscsak összeszedte magát. Hát nincsenek már úri emberek? kiáltott fel. Igazságtalanul váldója Sir charles mert ő igenis elégette a levelet. De megesik, hogy akkor is el lehet olvasni egy levelet, ha már elégették. Tehát elismeri, hogy kegyed írta a levelet? Hát igen, én írtam, kiáltott fel ismét az asszony, mintha ebbe a pár akarná felindultsága. felindultságát. Én írtam a levelet, minek is tagadjam, semmi okom rá, hogy szégyenkezzem miatta, arra akartam kérni, hogy segítsen rajtam. Azt gondoltam, ha személyesen beszélhetek vele, biztosabban megnyerhetem a támogatását, és ezért kértem meg rá, hogy találkozhassunk. De miért épp ebben az időpontban? Mert épp akkor tudtam meg, hogy másnap Londonba utazik, és esetleg hónapokig ott marad. Arra pedig megvolt az okom, hogy miért nem mehettem korábban. Miért a kertbe kértój le a helyet, hogy a kastélyba látogatta volna meg? Csak nem hiszi komolyan, hogy egy magányos asszony megjelenhetik éjszak egy aglegény lakásán? Jó, akkor azt mondja meg, mi történt a találkozón? Nem volt találkozó. Na de Mrs. Lyons? Nem, uram, mindenre, ami szent, esküszöm önnek, hogy nem volt, mert nem mentem oda. Valami közbejött és nem mehettem. – Mi jött közbe? – Magánügy, erről nem beszélhetek. – Tehát beismeri, hogy randevút kért Sir charles oda és akkorára, ahol és amikor a baronet meghalt, de azt már tagadja, hogy megjelent volna a találkozón. Igaz? – Ez az igazság. – Tovább ostromoltam kereszt kérdéseimmel, de semmire sem jutottam. – Mrs. Lyons – szóltam, és azzal a szándékkal álltam föl, hogy véget vessek a hosszú és eredménytelen beszélgetésnek. Maga nagy felelősséget vesz magára, és nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha nem mond el nyíltan és őszintnét mindent, amit tud. Ha arra kényszerít, hogy a rendőrséghez forduljak, majd meg fogja látni, hogy milyen mélyen bele van bonyolódva ebbe az ügybe. Ha teljesen ártatlan, akkor miért tagadta, hogy azon a bizonyos napon találkozott két szölt Mert attól féltem, hogy a ténytől hamis következtetést vonhatnak le, és botrányba keveredem. Miért volt annyira rajta, hogy Sir Charles elégesse a levelét? Ha elolvasta a levelet, akkor ezt tudnia kell. Én nem mondtam, hogy az egész levelet olvastam. Hisz az imént még idézett is belőle. Igen, de csak az utóiratot. A levelet, amint már említettem is, Sir Charles elégette, úgyhogy nem lehetett elolvasni. Még egyszer kérdem tehát... Miért volt annyira rajta, hogy Szörcsász égesse azt a levelet, amelyet halála napján kapott készhez? Magánügy. Mondtam már, annál is inkább érdeke, hogy elkerülje a hivatalos nyomozást. Jól van, megmondom hát. Ha olyan alaposan tájékozódott szomorú sorson felül, akkor tudnia kell azt is, hogy könnyelműen mentem férhez, s hogy házasságomat nem ok nélkül bántam meg. Ezt hallottam. A férjem, akit utáltam, egyre üldözött. A törvény az ő oldalán volt, nekem örökké rettegnem nem kellett, egyszer csak arra kényszerít, hogy újból vele éljek. Az időtáj tudtam meg, mikor ezt a levelet írtam szölcsásnak, hogy volna lehetőség szabadságon visszanyerésére, ha pénzt áldoznék rá. Már pedig erre vágytam. Ez rengeteget jelentett volna számomra. Lelki nyugalmat, boldogságot, önmagam megbecsülését, minden. Tudtam, hogy Sir Charles milyen nagy lelkű, és azt gondoltam, ha személyesen mondhatom el neki történetemet, segíteni fog rajtam. Akkor hát miért nem mentem mégsem a találkozóra? Időközben máshonnan kaptam segítséget. Miért nem írt Sir Charlesnak is, miért nem közölte ezt vele? Meg is tettem volna, ha nem olvasom másnap halálhírét az újságban. Tagadhatatlan, hogy Mrs. Lyons vallomása kerek összefüggő egész volt, és kérdésemmel nem tudtam ellentmondásba keverni. Mindössze csak oly módon ellenőrizhettem volna vallomását, ha megtudom, vajon csak ugyan indított -e vállópert férje ellen a tragédia idején. Nem igen merte volna oly maga biztosan állítani, hogy nem volt Baskerville hall ha mégis ott volt. Hiszen kocsin kellett volna oda és csak a hajnali órákba térhetett volna haza kombit részébe. Kirándulása nem maradhatott volna titok. Úgy látszott tehát, hogy igazat mondott. A vallomása nem is volt a teljes igazság. Csalódva kiséleverten távoztam tőle. Megint fallal kerültem szembe, mint annyiszor feladatom végzése során. De minél tovább tűnődtem Mrs. Lyons arckifejezésén és viselkedésén, annál jobban éreztem, hogy valamit mégsem mondott el nekem. Miért sápadt el annyira? Miért tusakodott annyira a legkisebb beismerés ellen, és még nem kényszerítettem rá? Miért hallgatott olyan mélyen a tragédia órájáról? Mindezek mögött mégsem rejtőzhettek olyan ártatlan dolgok, mint ahogy el akarta velem hitetni. Mivel ebben az irányban tovább haladni úgysem tudtam, vissza kellett most térnem ahhoz a második nyomhoz, amely a lápvidéki kőkunyhol közé vezetett. Ez pedig nagyon is bizonytalan nyom volt. Erről rögtön meg is győződtem, amikor hazafelé tartva egyre másra fedeztem fel a domboldalon az ősember hátrahagyott emlékeit. Bár Moore csak annyit tudott, hogy a rejtélyes idegen a konyhók valamelyikében ütötte tanyát. Márpedig ezek százával sorakoztak széltébe hosszába a lápon. De szerencsére segítségűmű hívhattam élményemet, ugyanis világosan láttam akkor, hogy a férfi a fekete szikla csúcsán állt. Kutatásomnak innen kell tehát kiindulnia. Lépésről lépésre át kell kutatnom minden kőkunyhót, míg meg nem lelem az igazit. El voltam számva, hogy ha ráakadok, akár revolveremmel is kicsikarom az emberből kicsoda, és mi célból kémkedik utánunk. A Regent Street-en a tömegbe könnyen kereket oldhatott, de itt a kietlen lápon ezt már nem deheti meg oly könnyen. Ha viszont megtalálom a kunyhót, s az idegen mégse lesz benne, addig várok rá, amíg vissza nem tér. Holmes Londonban egyszer már elszalasztotta. Nagy dicsőség lenne, ha elcsíphetném, még pedig nem utolsó sorban azért, mert barátom annak idején felsült vele. A szerencse eddig ellenünk volt, de most talán mégis fordul a kerék. A jó szerencse hírnökét ez alkalommal Mr. Frankland játszotta. Az őszbajuszú piros öregúr éppen házának két kapuja előtt állt, mikor arra felé hajtottunk. <gül> jó napot doktor Watson! kiáltotta jó Igazán hagyhatná egy kicsit megpihenni a lovait, jöjjön már behozzám, igyék velem egy bort. mindjárt gratulálhat is nekem. Azok után, amiket hallottam, hogy hogyan bánt a lányával, meglehetősen idegenkedtem az öregtől, de mert nagyon haza akartam küldeni már Perkins-t a hintóval, az alkalom kapóra jött. Leszálltam hát, és a kocsissal megüzentem Sir Harrynek, hogy majd gyalog megyek, de ebédre otthon leszek pontosan. Aztán követtem Franklandet az ebédlőbe. Nagy nap ez a mai, uram, életem piros betűs ünnepnapja, kezdte Frankland szinte vihogott. Két legyet ütöttem egy csapásra. Hogy az elején kezdjem, arról van szó tudni illik, hogy meg akarom tanítani ezt a népséget arra, hogy a törvény az törvény, és hogy van itt valaki, aki a körmükre néz. Ördög vigye a sok senki háziát. Kiharcoltam magamnak a jogot, hogy keresztül járhassak a Véd Midleton Parkján. A kellős közepén, uram, alig száz lépésre a kapujától. Na, mit szól hozzá? <gül> meg kell tanítani ezeket a nagyurakat, hogy nem tiporhatják lábbal a fajta köznép jogait, hogy zavarodjanak meg. <gül> Aztán meg kitiltattam az erdőből a falusiakat, akik mindig ott rendezik a dínomdánumat. Ezek a szemét népek azt hiszik, hogy a tulajdonosnak szava se lehet ahhoz, amit művelnek. Azt hiszik, szabadon garázdálkodhatnak, és mindent bemocskolhatnak a papír szeméttel, és szertehaigálják az üvegeket. Mind a két ügy lezárul dr. Watson, méghozzá az éjjavamra. javamra. Ilyen napom még nem volt azóta, hogy Sir John Morlandot elítéltettem vadorzásért, aki a saját tilosában lőtt vadat. Hát ezt meg hogy csinálta? Itt vannak az iratok, uram. Érdemes belejük kukkantani. Franklin kontra Morland. Belekerült igaz 200 fontomba, de az ítélet mégiscsak megszületett. Na és mi haszna volt belőle? Semmi, uram! Épp, hogy semmi! Büszke vagyok rá, hogy semmi előnyön nem származott az ügyből. Én csak a közösség érdekét tartom szem előtt, ami viszont kötelessége. Bár szó se róla, ezek a fennwarci beliek el is meg fognak égetni, persze csak képletesen, bár legutóbb is megírtam a rendőrségnek, hogy hajassák velük abba ezt az ocsmánságot. A megyei rendőrség botrányosan viselkedik, uram, és lépés sem tett, hogy támogasson elismert jogaim gyakorlásában. A Frankland kontra Regina ügy majd a nyilvánosság elé tárja ezt a problémát. Megmondtam, hogy meg fogják még keserülni, ahogyan velem bánnak, pedig a végén mindig nekem van igaza. Ezt hogy érti? Az öreg úr fontoskodó képet vágott. Hát csak úgy, hogy mondhatnék én valamit, ami rettenes esélyen érdekelné őket, de csak azért is hallgatok. Ott tegye a fene a gaz embereit! Még hogy én segítsek ezeknek? Kínomba jobbra-barra pislogtam, s már azon törtem a fejem, mi módon szabadulhatnék ettől a plegyka áradattól, de most hirtelen hegyezni kezdtem a fülemet. Ahhoz eléggé megismertem már a vén bűnös furcsa természetét, hogy tisztába legyek vele. Az érdeklődés legkisebb jelére rögtön abba hagyja bizalmaskodásait. Megint valami vadorzás, mi? jegyeztem meg lehető legérdektelenebb hangomon. Ördögött, édes fiam, de nem ám, ez valami sokkal fontosabb. Mit szólna például a bújkáló fegyenshez? Megdöbbentem. Csak nem azt akarja mondani ezzel, hogy tudja, hol van. Ohó, egészen pontosan nem tudnám megmondani, hogy hol van, de afelől biztos vagyok, hogy hozzásegíthetném a lefogásához a rendőrséget. Eszébe jutott valaha is, hogyan lehetne a legegyszerűbben megfogni azt az embert? Csak azt kell kifigyelni, honnan kapnivalót, valót aztán már gyerekjáték az egész. Úgy látszott, az öreg úr már egész közel jutott az igazsághoz. Hát persze, mondtam, ez így igaz, de honnan tudja, hogy egyáltalán itt van még a lápom? Tudom, mert tulajdon két szememben láttam a cinkosát, aki eleséget hord neki. Hirtelen aggódni kezdtem Bári múrér. Elveszett ember, ha ennek a lehetetlen öreg minden lébekanálnak a csapdájába kerül de Franklin következő megjegyzésére kő esett le a szívemről. Biztos meglepi, ha azt mondom, hogy egy kölyök viszi neki az ételt. Naponta látom a teleszkópomon odafenn a tetőn. Mindig ugyanaz időben halad el, s mindig ugyanazon az úton. Ki máshoz mehetne, mint a fegyenhez. Ezt a szerencsét igyekeztem még jobban leplezni érdeklődésemet. Egy kölyök. Nem azt mondta Berimur, hogy az ismeretlent egy fiú szolgálja ki? Franklin tehát a spicli nyomát fedezte fel, és nem a fegyencét. Hosszú és nehéz vadászatot takarítanék meg vele, ha megfigyelésének birtokába juthatnék. Egyetlen módja kínálkozott ennek, mégpedig az, hogy továbbra is a hitetlenkedő közömböst játsszam. Szerintem sokkal valószínűbb, hogy az egyik lákvidéki pásztor gyermekét látta, mint apjának vitte védet. A zsarnokot ez a szelid ellenkezés is hallatlan düvegulítottak. Vadul végigmért, szürke bajusza felborzolódott, mint a dühös kandúri. Ugyan kérem! – hördült föl, s kimutatott a messze nyúló lápra. – Látja a a fekete sziklát? – Akkor látnia kell azt a kis halmot is mögötte azzal a csipkebokorral. – felé van a legtöbb kű az egész lápom. Épp ott legeltetni egy pásztor a birkáit. – Amit most mondott uram, az egyszerűen nevetséges. – a lehető leghalkabb hangomon válaszoltam, hogy nem ismerem a körülményeket. Visszavonulásom nagyon tetszett az öreg úrnak, s továbbra is bizalmaskodással jutalmazott érte. Nyugodt lehet, uram, hogy nagyon jól megfontolok mindent, mielőtt véleményt alkotok bármiről is. Jó néhány alkalommal láttam már a fiúta a batyujával. Naponta. Néha kétszer is egy nap. De várjon csak, dr. Watson, ha nem csal a szemem, most is mozog valami a domboldalom. A megjelölt hely több mérföldnyire lehetett tőlünk, de egész jól kivehettem a kis fekete pontot, amit lassan haladt előre a szürkészöld mezőben. Jöjjön csak, uram, jöjjön, kiáltott Franklin, s már is rohant fel a lépcsőkön. Most saját szemével láthatja, és majd aztán beszéljen. A teleszkóp ez a három fémrábra szerelt szörnyű alkotmány a ház lapos tetején meredezett. Franklin belekukkantott, és elégedetten kiáltott fel. Gyorsan, doktor Watson, gyorsan nézzem bele, mielőtt a fickó áthalad a dombom! És valóban, vállán batyúval fura kis lény pillantottam meg, amint lassan baktatott fölfelé a dombon. Hogy elérte a dombtetőt, szánalmas, borzas figurája egy pillanatra élesen kirajzolódott a hidegen ragyogó ég kékében. Lopva, annak az embernek óvatosságával nézett körül, aki üldözőit lesi. Aztán eltűnt a domb mögött. Na, mit szól hozzá? Igazam volt? Szent igaz, ennek a fiúnak tényleg valami titkos útja lehet. És hogy mi az a titkos út, azt egy bugris rendőr is kitalálhatja. De csak azért se mondok el nekik semmit. Sőt, maga is ígérje meg, hogy senkinek sem szól. Egy kukkot se, érti? Ahogy kívánja, Mr. Franklin. Bitangul bántak velem, bitangul. Majd ha a Franklin kontra Regina ügyben előjönnek a dolgok, bizisten föl lesz háborodva az egész ország. Olyan nincs, hogy én valaha is segítségére legyek a rendőrségnek, mert tőlük aztán igazán engem is megégethetnek ezek az emberek, nem csak a képmásomat. De csak nem akar menni. Jöjjön, ígyuk meg ezt az üvegbort a nagynap örömére. De ellenálltam a kísértésnek, sőt, nagy nehezen sikerült lebeszélnem arról is, hogy elkísérjen, amint szándéka volt. Míg esetleg láthatott, az országúton maradtam, de aztán hirtelen nekivágtam a lábnak és elindultam torony iránt a köves domb felé, amely mögött a fiú eltűnt. Minden a kezemre játszott, s én megfogadtam, hogy most az egyszer, már amennyire erőmön és kitartásomon múli, nem engedem kisiklani kezemből a szerencsét. A nap már lenyugóban volt, amikor felérkeztem a dom tetejére. Ahogy letekintettem, a napsütötte nyugati lejtő még aranyzölden fény lett miközben a halom túlfelén már sötét árnyék nyújtózott. A látóhatáron könnyű pára terjengett. Fantasztikus szörnyekként meredtek ki belőle a Góliátcikla és a rókaszikla kolosszusai. A végtelenben nyúló pusztaságot csendülte meg, samerre a szem ellátott, semmi sem moccan. Csupán egy nagy madár körözött lustán a magasban. A levegőjék kárpitya, s az alant elterülő láb között csak mi ketten voltunk élőlények. A kihetlen táj, a hirtelen magány, s vállalkozásom hátborzongató mi volt, a egyszerűen szívem markolt. A fiút sehol sem láttam, de odalent a völgyben, a domblok karéjában öreg kőkunyhók sorakoztak. Fel is fedeztem egyet, amelynek tetőzete jobb állapotban volt a többinél, és alkalmasnak látszott arra, hogy zord időben menedékül szolgáljon. Ahogy megláttam, nagyon dobbant a szívem. Itt anyázott hát az idegen, ebben a kőkriptában. Végre rejtek helyének küszöbére tehettem a lábam. Titka kézzel fogható közelségbe került, csak ki kellett nyúlnom érte. Lassan, óvatosan lépkedve közeledtem a kunyhóhoz, és közben eszembe jutott, hogy úgy teszek nincs stepleton, aki lecsapásra kész hálójával settenkedik így a földre száll pillangó felé. Örömmel konstatáltam, hogy a fészeknek valóban van lakója. Kitaposott ösvény vezetett a nyíláshoz, amely az ajtót pótolta. Odafent minden csendes volt. Lehet, hogy az ismeretlen bent rostokol, de az is lehet, hogy küncsatangol valahol a lábom. A kaland izgalma végleg előtt vett rajtam. Cigarettámat elhajítottam, jól megmarkoltam pisztolyom. agyát, és gyorsan odalépve az ajtóhoz belestem rajta. A kunyhó üres volt. Biztos mutatták, hogy érzésem nem csalt. A kunyhóban feltétlenül kellett laknia valakinek. A kőpadon, amelyet valamikor az ősember aludta álmát, viaszos vászomba göngyölt takarók hevertek. A durva köbekből összetákolt tűzhelyen halomba gyűlt a hamu. A tűzhely mellett edények sorakoztak, s ott egy vödör is, félig vízzel. Üres konzerves dobozok mutatták, hogy a kunyhót egy idő óta lakják, sőt, ahogy szemem hozzászokott a fél homályhoz a sarokba, megláttam egy spirituszfőzőt, és annak félig telt spiritusos üvegét is. A kunyhó közepén lapos kő állt. Ez volt az asztal. Rajta kis vászonbatyú. Nem vitás, hogy ugyanaz, amelyet a teleszkópon át a fiúvállán fedeztem fel az imént. A batyúban egy kenyér volt, ezen kívül egy doboz nyelvkonzerv, s két doboz őszi barack befőtt. Miután sorra megvizsgáltam és visszaraktam valamennyit, nagyot ugrott a szívem. Papír akadt a kezembe. Kuszac írás égtelenkedett rajta. Felemeltem, és ezt olvastam. Dr. Watson kombit részibe ment. Vagy egy percig álltam ott szinte kővé meredve, kezemben a papírossal, s azon tűnődtem, mit is jelenthet ez a kurta üzenet. Ez szerint tehát nem is szörhárít, hanem engem figyelt a titokzatos férfi. Nem ő maga kémkedett utánam, hanem megbízottját uszította a nyomomba ezt a fiút. És ez a papír volt a fickó jelentése. Nyilván egyetlen lépésre tehettem, amióta itt vagyok a lápon, amelyet ne figyelt volna meg a fiús, ne tudott volna meg a titokzatos idegem. Mindig is éreztem, hogy láthatatlan erők dolgoznak ellenünk, s kezek fonják a hálót körülöttünk. Mindezt olyan finoman, olyan hallatlan hozzáértéssel csinálták, hogy szinte észre se vettük, s mindig csak a legutolsó pillanatban derült ki, hogy alaposan bele vagyunk a bajodba. Ha egy jelentést megleltem, itt kell lenni a többinek is. Lázasan kutatni kezdtem a kunyhóba többi nyomok után, de nem találtam semmit. Legalábbis jelentős dolgot nem. Sőt, még olyasmit sem tudtam felfedezni, ami valamennyire is képet alkothatna különös fészek lakójának jelleméről és szándékairól, kivéve, hogy spártai jegyzességű férfi lehet, és hogy a kényelem egyáltalán nem érdekli. Eszembe jutottak a viharos idők, esős napok, s ahogy föltekintettem a lyukas tetőre, kezdtem megérteni, micsoda sziklaszirád elhatározásnak kellett idehozni ezt az embert, hogy így tud kitartani egy ilyen barátságtalan zúkban. A kérdés csak az, vajon rosszindulatú indulatú ellenségünke, vagy őrző anyalunk? Elszántam magam, hogy amíg ezt nem tisztázom, nem tágítok. A nap közben lenyugodott, s a nyugati látóhatáron vörös volt az ég alja. Vörös lőfényben csillogtak a Grimpeni ingovány ide látszó tócsái. A messzeségből ide látszott Baskerville Hall két tornya, és még távolabb keskeny füstsík jelezte Grimpen falucska helyét. E két pont között a domb mögött húzódott meg Stepleton háza. Mindez leírhatatlanul kedves és bájosan békés látványt nyújtott az aranyló alkonyatba, és mégis, ahogy elnéztem, lelkemet nem a nyugodni térő természet hangulata töltötte be. Előre reszkedtem a kilátástalannak látszó és rémületet keltő találkozástól, amelyet minden perc közelebb hozott. Idegeim reszkedtek, de már elszántam magam. Erőt vettem rajtuk, leültem a kunyhó egyik sötét sarkába, és komor türelemmel vártam a lakója megjelenését. Végre meghallottam léptei eszét. Még messze lehetett, de hallottam, hogy megkoccant a bakancsai egy kövön. Megint egy koccanás, megint egy mint közelebbről. A kunyhó legsötétebb sarkába húzódtam, a pisztolyt kibiztosítottam zsebemben, és elhatároztam, hogy nem moccanok, még meg nem pillantom az idegent. Most hirtelen szünet következett, ami biztos jele volt annak, hogy a fickó megállt. Aztán újra felhangzottak léptei, s az ajtón át hosszú árnyék vetődött be a kunyhóba. – van, vaconkám! – mondta egy jól ismert hang. Higgyel, idekin sokkal kellemesebb, mint abban a kőkalicskában.